31. Мені байдуже, що він дуже зайнятий і місь гранд, мушу побачити його негайно. Визнаю, що тон мій занадто безцеремонний, переважно заради банерджі, але ще й тому, що почуваюся я виснаженим як рипша. Вона також має втомлений вигляд. Не сумніваюся, що в будинку письменників сьогодні день був не легший, ніж на лалбазарі. Спробую щось зробити, капітане. Підвелася вона і вийшла з кімнати. Повернулася за кілька хвилин. «Містер Стівенс прийме вас обох», – сказала вона, звертаючись до Баннерджі. Навмисне. І це мене зачепило, хоча не можу сказати чому. Утім, психоаналітик зачекає. Ми увійшли до кабінету Стівенса. Цього разу це був дійсно його кабінет. Усі сліди перебування Маколі було ліквідовано. Говоріть по суті, капітане, сказав він, не підводячись із за столу. Я зараз дуже зайнятий. Більшість ранку провів у лейтенант губернатора, а за 20 хвилин мушу. Це ви вбили Маколі. Ручка впала на стіл і скотилася на підлогу. Що? Питаю, чи ви вбили Олександра Маколі? Нечувано, він підвівся. Гадайте, я вбив його заради його посади. «Ні», – відрізав я. «Гадаю, ви вбили його заради грошей». Він розреготався. «Ви серйозно, капітане? Убив, щоб мені підвищили платню?» «Мені відомо про ваші комерційні інтереси в Бірмі і про фінансовий стан вашої компанії». У нього наче стерли посмішку з обличчя, немов'я дав йому ляпаса. «Ви хотіли, щоб імпорт гуми не обкладали податками, чи не так?» Бо інакше справи плантації вашої дружини кепські. Коли Маколі дав відсіч вашим намаганням, ви поїхали за ним до Косіпора і вбили, готовий битися об заклад, що зараз ви саме працюєте над питанням із податками. Він безвольно опустився на стілець, дозвольте дещо розказати вам про Олександра Маколі, гірко сказав він. Покидьок, він вигадав ці податки лише для того, щоб дошкулити мені. Коли я приїхав сюди з Рангуна, мене попереджали, але я був дурний і не слухав. Дружина щойно успадкувала плантацію. У ті часи завдяки війні попит на гуму був величезний. Плантація процвітала і грошей нам вистачало. Життя у Калькуті добре, а Маколі здавався напрочуд люб'язним хлопцем. Я вирішив, що нічого поганого не станеться, якщо потоваришувати з босом, тож ми почали проводити час разом». Якось у клубі він мене напоїв, а тоді почав лестити, розказуючи, як добре мені все вдається, особливо з такою платнею. Я й проговорився про плантацію, зізнався, що одружився заради грошей. А шість місяців тому він почав працювати над цим клятим законом про мито на імпорт. Ніякого комерційного сенсу в ньому не було. Індія вимагає значно більше гуми, ніж вона виробляє, а Бірму важко назвати іноземною. У нас британська, чорт, забирай!» «Звісно, інші виробники від нього також постраждали б, але я переконаний, що спрямований він виключно на мене!» Я міг би завважити, що був тут іще один можливий мотив. Маколі міг робити це за наказом свого покровителя Бучана, який мав також власні плантації в Індії. Мито на бірманську руму зробило б індійську продукцію більш прибутковою – і цей мотив більше схожий на правду, ніж помста Стівенсу. Урешті-решт, хіба не це Маколі завжди робив для Бучана? Але хай би там, які були мотиви Маколі запроваджувати податки, це зараз не головне. Має значення лише те, чи міг його вбити Стівенс, щоб відмінити цей закон. Де ви були між 11 вечора минулого вівторка і 7-ю годиною ранку середи? Удома? Хтось може підтвердити? «Дружина і півдюжинний слух», – він змахнув із чола під білою хустинкою. «Слухайте, ви маєте рацію. Я не жалкую, що він помер і доб'юся скасування цих клятих податків, але присягаюся, я його не вбивав». «Гаразд, містере Стівенсе», – кивнув я. «Ми перевіримо вашу історію, а доти не залишайте, будь ласка, калькутти».